Зевсе та інші богове, зробіть, щоб дитя моє любе, стало таким же, як я у троянському війську найкращим, дужим таким же й хоробрим, міцним владарем Іліона, щоб говорили про нього, як буде з війни він вертатись, цей куди кращий за батька, щоб він закривавлену зброю. З ворога знявши приніс, і матері врадував серце. Мовив це, і любій дружині, на руки маленького сина Він передав, пригорнувши дитя до пахучого лона, Мати крізь сльози всміхнулась, а муж її, пойнятий жалем, Гладив рукою її, і на ім'я називаючи мовив,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 Просин своїх і куделі, Служебницям нашим загадуй Дбати про діло своє, А війна — чоловіча турбота. Кожного, хто народився в ліоні Моя ж особливо. Мовивши так, Одягнув на себе осяйливий гектор Свій конегривий шолом, І пішла дружина додому, Лиш оглядаючись часто грязні проливаючи сльози. І незабаром дійшла до затишного і людного дому Гектора, мужогубителя. В ньому ж застало багато двірських служебниць, і ревні побігли з очей у них сльози. Так був у домі своєму оплаканий заживо Гектор. Не сподівався ніхто, щоб з війни коли-небудь додому Він повернувся, уникнувши рук і могуття Ахею. Не забарився так само і Паріс у високому домі, І, надягнувши озброєння, славне карбоване міддю, Попрямував через місто на бистрі, надіючись, ноги, Наче застоєний кінь ячменем із жолуба ситий, Зірвиться з прив'язі і мчить, і копитами креше рівнину. В водах ріки струминистої, зниклий купатися вільно, гордий собою. Тримає він високо голову, грива, спліч розвівається буйно. Він вроди своєї свідомий, на пасовище й до нестримно несуть його ноги. Так же й паріс, син Пріама. З високого замку пергама, сяючи блиском озброєння, мов променисте світило, з радісним сміхом помчав. Несли його ноги стрімливі. Гектора він наздогнав, богосвітлого брата, коли той з місця рушав, де розмову з дружиною ніжну провадив. Перший до нього звернувся, тоді Олександр Боговидний. Дуже затримав тебе, я, мій любий, а ти ж поспішаєш довго борився, не встиг до години, яку ти призначив. Відповідаючи, Гектор, сказав йому шоломосяйний. О, бідолашний, ніхто із мужів, якщо він справедливий, в діях тебе бойових не знеславить, бо серцем ти мужній, та поступайся легко. Змагатись не хочеш, а в мене серце в грудях болить, коли чую на тебе докори, я від троян, що стільки біди через тебе зазнали. Але ходім, а залагодим, потім усе як дозволить, Зевс нам великий на славу одвічним богам над небесним, келих свободи поставити в звільнених наших оселях як відженемо від Трої красиво голінних ахеїв